Розділ 31. Рейчел. Неділя. 18 серпня 2013 року. Ранок. Я достеменно певна, що робити, тож просто дзвоню у двері. Гадаю, можливо, спершу слід було попередити? Нечемно з'являтися у таку рань, у неділю, спочатку не зателефонувавши, чи не так? Я починаю хихикати. Мене охоплює невеличка істерика. Насправді мені невідомо, що я роблю». Двері не відчиняють. Коли я оминаю будинок, крокую вузьким проходом. Істерика охоплює ще сильніше. Непереборне відчуття дежавю. Того ранку, коли я увійшла до будинку, коли забрала дитину. Я не хотіла заподіяти їй шкоди. Тепер я в цьому певна. Я чую, поки продираюся стежиною в прохолодній тіні від будинку, як вона розмовляє. Невже знову примарилося? Але ні, ось вона. І Анна поруч. Сидять у дворі. Я кличу її і перелізаю паркан. Вона дивиться на мене. Я очікувала збентеження, злості, але вона майже не здивована. «Привіт, Рейчел!» – вітається вона. Підводиться, бере дитину за руку, тягне до себе ближче. Дивиться на мене спокійно, не посміхаючись. Заплакані очі, бліде обличчя, ані грама косметики. «Чого тобі?» – питає вона. «Я дзвонила в двері», – відповідаю я. «Я не чула», – каже вона, підіймаючи дитину на руки. Вона розвертається, ніби хоче піти в будинок, потім зупиняється напівобертом до мене. Не розумію, чого вона на мене не кричить. «Анно, де Том?» «Пішов». «Зустріч армійських друзяк». «Анно, нам потрібно забиратися звідси», – кажу я. А вона починає сміятися.